Примітка. куренями в січі звалися Великі Довгі Хати, що в них жили запорожці. Наблизившись до Ганку, Гнат лапнув себе за голову, щоб зняти шапку, але намацав на голові тільки самого Чуба, бо, поспішаючись до паланки, забув надіти шапку. «Не боїся, хлопче, йти зо мною, бусурменів воювати!» Вдався до Гната, трохи посміхаючись, сивоусий козак полковник порохня. З радісної несподіванки хлопець аж рота роззявив. Ще з дитячих літ у батьковій хаті він чув про козацькі походи та про великі бойовища, що були колись на Україні. Лицарські вчинки козацьких воташків вабили його тією славою, як зачароване марево, і навіть під час міцного дитячого сну гнат не один раз бачив себе козаком на коні серед безкрайого степу в погоні за хижими татарами. А через те, почувши тепер про поход з військом, Гнат прямо нестямився від щастя і палахнув воєвничим запалом. «Воювати татарів?» – скрикнув він у відповідь. «Та я сам один усю ту погань звоюю, а ви мені шабля». І мабуть, щоб показати полковникові, який він дуже хлопець підняв вгору свій кулак. Сиві, пишні полковникові брови підвелися вгору, очі широко розплющилися, Обличчя почервоніло з напруги, і з дуже його козацьких грудей вибухнув регіт. Такий голосний регіт, що його, мабуть, чути було аж у плавні, за підпільною. Примітка плавня – низьке місце понад Дніпром, укрите лісом та очеретами. Підпільня протока від річки Дніпра. Над її кручами саме де тепер село Покровське Катеринославської губернії повіту, була остання січ війська Запорозького. На той регіт з Паланки вийшов навіть сам кошовий війська Запорозького Калнишевський. Ну, а як за дотарів та оступиться турчин? Що ж тоді? питав далі порохня, ледве здолавши свій сміх. Накладуй турчинові. Сміло завзято і впевнено відповів хлопець. Та хоч би і інший ворог зачепив нас, так і той умився б юшкою. Старий полковник знов засміявся і весело вдався до Кошового. «Чуєш, Петро, що каже хлопець? А ти все сумуєш, що начебто зникає щире козацтво. Ні, брате, ще не вмерла Україна, поки родить таких соколят». «Коли б же і було по твоєму слові?» – відповів Ковнишевський, сівши в холодочку. «Ну, молодець», – сказав далі полковник Гната. Тебе добрий козак буде, візьму тебе за меншого джуру. Гнітко, що в моєму косяку, нехай буде твоїм конем, а ось на тобі і зброю. По тій мові полковник простяг гнатові те, що держав в руці, а саме чингал та пістоль. Не стямившись щастя, хлопець ухопив зброю і почав її розглядати. Колодочка і піх його чингалу були оздоблені дрібними Блакитними камінцями, а держало в пістоля було цвяховане сріблом. Гнатові здавалося, що більш привабливої зброї він зроду не бачив, і що краще її вже й зробити не можна. Оглядівши зброю з усіх боків, Гнат схамадався, що ще не вся його мрія здійснилася, бо йому не дали ще шаблі. «А шабля ж де?» – спитав він. «Ого!» – знову засміявся порохня. А вже й шаблі схотів. До шаблі, хлопче, тобі ще довго ждати. Шаблі, щоб ти знав, треба заслужити. Як дійдеш лід та заробиш своїм хистом і завзяттям, щоб бути козаком, так тобі і буде шабля. Так почалося гнатове життя на Запорожжі. І незабаром підперезаний шкуратяним чересом з при боці, та з пістолем біля сідла. Запорозький молодик прощався вже з братами і, скочивши на свого гнітка, поїхав слідом за полковником Порохнею, що повів переднє військо на війну. Малий Василь, провожаючи брата, гірко плакав. Хоч йому було тільки десять років, однак він ще в батька ганяв верх і коней до річки і взагалі добре їздив на коні. Він плакав тепер не так за братом, як з образи, що його не взяли за молодика, а віддали до кухарів. Василь заздрив братові ще той гарцює на коні, а він мусить біля кабиць терти пшоно, товкти сало та банити і шарувати всякий посуд. «Не плач, малий», – умовляв Василя брат Петро, – «твоє від тебе не втече, ще показакуєш на віку, ще дізнаєшся, по чому ківш лиха». Січ Запорозька швидко зовсім спорожнилася. Полковник Колпак забрав частину Січового товариства на байдаки та подався з ним Дніпром на Чорне море, а все інше військо повів на війну сам Кошовий. З тим військом пішли і старші Василеві брати Петро і Димко. Не чути стало на Січі жвавого гомону кількох тисяч товариства Знишкли біля коренів музики, затихли пісні молодецькі, що всякого вечора голосно розлягалися понад підпільною. Січ мов, заснула або вимерла, а поміж коренями тинялися тільки немічні діди та ті, що не йшли з військом через якусь хворобу. Сумно стало біля січових кабиць. Більшість кухарів пішла з військом, а ті, що лишилися на Січі, не мали на кого варити страву. Не маючи чого робити, Василь тинявся по осічових окопах. Отож навкруг Січі були глибокі рівчаки, а понад рівчаками високі землені вали, оплетені з обох боків лозою, щоб не обсипалися. На північ, а от січового майдану, була брама, а біля брами висока башта. Злісше одного разу на ту башту хлопець розважився. Бо звідтіля, як на долоні, було видно на заході і на півдні безкраї зелені плавні, що запрості звали Великим Лугом, а по тих плавнях сріблом виблискував Дніпро з протоками річками, скарбною, сисиною і підпільною, що підбігали до самої Січі. Ті плавні з кочерявими вербами та блискучими блакитними річками і озерами. Вабили хлопця до себе, і він почав вигадувати, як би переїхати за підпіль. Простойчи до річки, Василь вийшов за браму. Там був січовий базар, що звався Шамбаш. Але тепер і там було сумно, бо всі крамниці було замкнено. Зате з базару Василь побачив біля підпільної затоку, а в затоці невеликі човни. «Візьму човна та і поїду в плавню». Зразу рішив Василь. Йому стало весело, і він побіг з високої гори до затоки. То був січовий ківш, що в ньому, звичайно, стояли запорозькі чайки або байдаки і усякі рибальські човни. Тепер усі байдаки були в поході, дубівжи та невеликих каючків в ковші стояло чимало. Василь жваво вскочив в один каючок, одв'язав його від верби і відіпхнув від берега. А весло було хлопцеві важкеньке, та він, взявши його під середину, спромігся закласти в уключину і почав гребти. Яке щастя! Човен посувався затокою далі від берега туди до підпільної. Тепер я покажу їм, який я малий, гадав, не тямлячи себе з Василь і все дужче працював веслом. Він лагідно обминув кілька обідраних негодящих байдаків, що доживали свій вік біля берега, і наблизився з затоки вже до річки. Та як тільки потрапив на Бистрю, човен підхопило, мов, трісочку і понесло попід берегом за водою. Василь не старявся і почав грибти дужче, але човен крутився, бився в верби, що росли в воді вздовж берега, і таки плив за водою. Через кілька хвилин хлопець зрозумів, що не вправиться з човном, і зважив, що краще притягтися до берега. Влучивши хвилину, коли човник пробігав біля верби, Василь зачепив за неї веслом, але це вийшло на лихо. Течія вирвала те весло йому з рук, і він зостався в човні, знесилений і безпорадний. Що далі його несло повз берег, все дужче, так що верби тільки шмигали в його перед очима. От уже і січ зникла з очей, і тільки один золотий хрест від січової церкви, сяючи понад деревами, показував, де вона лишилася. Хлопець засмутився і з очим дивився, як його висло несло водою все далі від човна. На щастя Василева його пригоду побачив Старий запорожець очерет, що рибальчив своїм каяком нижче січі. Він догнав василевого човна, причепив до свого і, піймавши весло, потяг обидва човни до берега. «Куди ж оце ти, хлопче, розігнався?» – вдався дід до малого. «Чи не на Чорне море турків воювати?» «Вплавню хотів переїхати», – відповів засмучений хлопець. Розпитавши василя, хто він, і довідавшись, що хлопець нудьгує на січі без братів, старий запорожець пожалував його і привів на січ до свого куреня, подарував йому вудку і з того дня почав брати хлопця з собою на рибальство. Старий похилий дід і молодий хлопець мало не щодня виходили в досвіта до підпільної, приїздили човном за річку і там під захистом верб ловили рибу, тої ж човна на водокрутнях, то з берега на тихій воді, а часом траплялося, що переходили плавною на озера, і там тягали раків. далі цікавий жвавий хлопець ставав старому січовику все любішим. Що ж до Василя, то він пришився до сивоусого діда, мов до рідного батька. Зранку до вечора вони разом сиділи над річкою, і під ті часи Василь чув одочерета багато дуже цікавих оповідань про давні події на Запорожжі і на Україні. Так минуло біто. Минула і осінь. Рибальшити було вже не так-то любо, та й біля січових кабиць тепер стало веселіше, бо до січі почали прибувати з походу козаки, хоч поки що тільки поранені і захлялі. Ті козаки купчилися біля кухарів, щоб підживитися після військових пригод січовими харчами, а через те біля кабиць щодня можна було почути всякі військові новини. А у біля кабиць була тепер уже і робота, так що він пробував там мало не весь час. Тут він чув, як оповідачі, виклавляючи лицарство завзятих козаків, усміювали та ганили легкодухих і це привчило Василя шанувати хист та завзять. Завітали до січових кабиць і ковзарі з України, співаючи страдавні думи та пісні про великих козацьких ватажків, і малому хлопцеві так любо та мило було слухати ті співи про славу України, що серце його мліло в солодких мріях, і він не помічав, як минав час. А два роки булася війна з турками – і два роки Василь жив на Січі, підростаючи та набуваючи собі від старого очерета та від життя біля січових кабиць свідомості і козацької вдачі. Аж ось війна скінчилася. І одного дня, восени 1774 року, на січовій башті гукнула гармата, а слідом за нею і друга, і третя, і ті вибухи голосно розляглися понад річками, відгукнувшись луною в зелених плавнях. «Військо йде, товариство повертається, за по коренях!» І всі, що були в січі, посунули на окопи. Побіг до окопів Василь, він випередив усіх і метеликом вихопився на башту. «Боже, як хороше!» – скрикнув хлопець і занімів на місці. Зелений степ, що безкраїм килимом слався поза окопами, був укритий військом. На обрії тільки мріли червоні жупани та шапки. Далі, так відчасти поле, мов, укрите червоним маком, заколивалося, зібралося щільніше до купи і наближалося до січ. То було комонне запорозьке військо. Попереду усіх на білому огорі красувався козак в постаті. Придивившись до його, Василь догадався, що то був сам Кошовий Калнишевський – Бо в його руці була блискуча булава, викована з чистого срібла, а позад його двоє козаків високо держали бунчук та білу військову корогу. Кошовий наближався вже до Січової брами. Запорозькі ж комонні простяглись упоперек степу і, коливаючись, посувалися до Січі, немов кривава річка до моря. За комонними повками. Спід добрі виринали піші запорозькі повки, а ще далі, ховаючись в Курєві, сунулися гармати. Січові окопи й башти тепер рясно були вкриті козаками, бо з коренів повилазили не тільки старі, а навіть і хворі, поранені, хто тільки мав силу ходити. Всі радо вітали Кошового і славне запорозьке товариство, високо підкидаючи вгору свої шапки не встигло ще витягтися на січовий майдан комонне військо, а вже по окопах знову почали стріляти з гармат. «Байдаки вертаються з товариством», – загомоніли козаки. Щоб краще побачити, як підпливає Запорозьке військо річкою, Василь прожогом побіг до церкви, і мов кіт подрався на дзвіниці. Він поспішався недаремно, те, що він побачив з дзвіниці – не забути йому за все життя. Довга, покручена, блакитна пилина річки Підпільної була рясно вкрита білими вітрилами байдаків та червоними жупанами запорожців, що так щільно обсіли свої чайки. Здалеку здавалося, що там наближалося до січі зграя великих білокрилих та красногрудих лебедів. Довга, блискуча річка, оточена зеленими вербами плавнів, та оздоблена тими білими вітрилами, а до того ще й помережена червоними козацькими жупанами, була напрочуд хороша і брала в себе хлопцеві очі. Коли Василь виліз аж під звони, передні байдаки завертали вже у кіш, а задні ще тільки виглядали вітрилами за коліна річки. Так багато було тих байдаків, «Щебто не звоювати запорожцям турків, – думав хлопець, – та з такою силою війська, мабуть, можна весь світ звоювати. Василь довго не мав сили відвести очей від чарівного видовища. Гарно і конем по степах козакувати, – сказав він далі сам до себе. А проте, здається, воювати з байдаками та ще, щоб поїхати в Чорне море, так ще миліше». У цю мить біля самого хлопцевого вуха бевкнув великий дзвін, то січовий панотець лагодився правити на Майдані службу з приводу того, що повернулося військо. Вазель Клубком скотився по сходній з дзвіниці на майдан, до козаків шукати братів, а на Майдані вже Червоним морем розлилися запорозь.